محطرم وردن کو دمولانا مبتی توسیب احمد سے دور اے دو تفسیر دو دو دو القرآن تا تیرہ نمبر کیسر چوہ ماحلہ بلہ خیل مرغوز کی پا اکیس آر او پا پایس آر دو ذرات کی شعر دو دین ملائی دو پتہ ایسا تئی اشعادی تیوز سنت کے سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمد لازال وزین ایچور جانگیرارا سوابی پروپرائیٹر انہرشیر تیویدی پر نمبر 033712124 اوله ایمان راړی دا حق پیغمبر غمبر او مالدارو ته ب دا نووي ځکه مالدارو نه ب خپله پیسې حاللو الله وتو ادا تاسو داسي کوی اتا موروننا سا یان او ظعفا تاسو کمزور خلکو توای چی را را ایمان راړي بال ایمان به محمدن ولا بیرنا مورال ایمان به محمد ولا تامورون الاغنیا وا اهل المروهتی به اګملدارو ته حکم نکوي لما تخافون فوق الماكله والبر وان قطعه عنكم اچکم دا دی خراګ دی هغه وټکونه به مبنشی یا بتاسونه بنشي آ باندې کوي بیا دا اوسم دا سی وی مالدارو سره د دیو جنا حدیث کرا زین آ عالم ناکر عالم دی نبی عليه السلام وی بس علماء علی ابواب العمرہ آ عالم ډیر ناکر عالم دے دیر ناکار ملا دا دی ډیر ناکر مولا چې آو د مالدارانو په دروازو باندې ولاړي او د بادشاهانو په دروازو ولاړي او هغه حاکم نیک حاکم دی چغد عالم دروازه ل راځینو د نیک حاکم دی عالم دروازه ل راشي او حدیث کې رازي نبی له سلام فرمایي هزار ایت عالمن یخالیت سلطانه مخالطه تن کثیره فالم ان اولس کله چتا تایو عالم صحیح کو چې دې د بادشاهانو اميران سره ډیر ناس پاس وي پوهه چې دا غلط مولې سي د نبی له سلامي پوهه چې دا غلط دی چې کله دې وو کته د بادشاهانو په دروازه و بې ثل علماء علی ابواب الامراء دا نه چې بس مالدارانو سره کم ځانه سوکراشي پلان کیته دواو کوي کی کویت ته تلې چاله کامیاب کی غریب دې پچام کمړي کی, کی راغه جنازه لا نرازه او کمالدار مرشي نو پټ کې دخوا دوا ما نه غټولې دا نه چې سره ته ملاوي شي او چې صابون مابون ملاوي شي پکې سو او راغله او ځان مان نه قص پرمری کړی یا څوک دوبه نه ناشي پلان کیته دواو کی دوبای نارغله لري چې خدای خوشاله کی پلان کی تداه کی پلان کی تداه وکي دا ټول د يهودو خصلاتونه دي الله ربول عزت دیونه دینو ساتي دا ډېر لوی ظلم دی او علم سپګدا سره خلکو کو دا علم لوی مقامو عالم عالم خدای دې تویل اخونان جمعهونو کې ډېر کړو پختنه وب ته را بار کوي پوره هم شاباش او مولا گیا د لوطه والے بے ضایع پراتا دا او کا دا او کا پدی باندې او د علم قدر ختم شو ا دای بداکول وټا کې جوړې کړې د عالم پهلو ایشانو او اوسم دایات ساتي کسو خلک سپ ګوري ګوري به د الله په نظر کې چې کم کم انسان درنوي اغازي درنوي د الله درنواله پکار دی مخلوق اغه یې سم نشي کوله اتا امور ناسا دا داغه بله پلی تي او دا د زمانه د جاہلیت راسمو اوسم دا غاسي موليان بس خپلتا پلتلي دياري اچ خپل راشي بیا ایسم نه الله رب العزته موږ دا څه کارو اول لا دي اول زمون خپل عمل د قران او د سنت برابر وګرځي واستعينوا اوس د مؤمنانو صفاتو امدا د حاصل کای پکاولو د صبر باندې و صلاه پکاولو د منز باندې و انها د دو صفات د مومنان ذکر شو صبر او صلاه من زکا چې سخت در باندې را حدیث کرا زي نبی عليه الصلاه والسلام تبه چې کله سخت را نبی عليه الصلاه والسلام د وره کا ته من او دارنګ صبر کار دے د صبر میوخه گئی الله رب ال عزت چې کمنه الله د من کے دواره سونه پیدا کی دانا الله و ایمان په صبر او منزو غوالي او شپه مسلمان راي شنو د غير الله په سمندې شروع کی کله په قبرونو باندې ګرځي کله په یو باندې ګرځي کله په بل باندې او کله منبرانو په سي و غورا د وټونو خلاف ما کوي کنه سباله چې کم دنو دا ناظم بده پکار راشي کا کار ک الله ان الله لا یؤید عازد لا یؤید عازد دین بالرجل الفاجر الله دې هر چا کار بیا غستې شي د الله د دین مسلو کا نتایج په الله پرېدا او دارنګ به دا بدل الله درکې مونږ سبا د پ نازمن باندې بیا نظری او دا مصیبت اوس مؤحدینو کیمرا راهه اغه یوه شکه مندانه پدې په سیمندې وای پرېدا سړیا دا الله کتاب بیان کا دا پیغمبر سنت بیان کا دا ټول سپی اغه خو پودري تامه درېږي اغه خو چرسی تامه درېږي اغه خو شرابي تامه درېږي نو استادر لا بولین راځي یاروی ما سخر اغه آخو عرص کہی اغیر پدیرہ زکیل آخری وستائینو بی سوبر و سوالا تا الله نیم ذات په دی غواړه صبر وکړه الله به امداد کوي مونږ وکړه نبی له سلام ته چې مشکل امر راغې لالبا او مصطبا ودریدو و اين نو بهشکه دا خصلتونا خامخا ډېر ګراند دي الا علل خاشين مگر پایري دن کو باندي ايت الله سان کړيدي اسوق دي ال الذين دا کا سان دي يزوننا چې اتين لري انهم مولا ق ربهم چې بهشکدي ملاوي دن کې دي د خپل پروردګار سره او دایقين لري چې بهشکدي خاص اللہ تا واپس کی دن کی دی چھے دائیں یقین وی چھے منگ بخانس دے اللہ تا واپس کی او دائیں امید وی چھے منگ بڑا اقپل رب سر ملاوی گو نو آگئی تدا کارون بھی اللہ آسان کردی اللہ رب العزت دے منگ تا آسان کردی دواو کہے چھے اللہ رب العزت زمان دنیا و آخیرت خیستہ کی سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انتا العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکرو نعمتی التي انعمت عليکم وانی فضلتکم على العالمین سورہ بقرہ شروعہ پاگئی کی اول عیسیٰ چیغی کی اس بات دا اول دعوی کی دا دا وحدانیت دا باری تالہ پاگئی کی اول باب کی ترغیب ورکہ قرآن تا او بیا ذکر دا دریو ڈالیوکہ او دایت بطور تنبیہوکہ چگریات ساتے اکلن مسئله دو او بو دو ربکم دو وحدانیت د باري تعالی ذکر کوی نو خلق بدري دل کیږي او د اريو حکم دنیاوی اوخراوی ذکر کا او بیا دویم باب کې مسئله دو وحدانیت مبرهنه کړه بل او بیا د ثیادات او دو اعتراضات او شوا دغې جوابات او نهامه اربا میں هغه ذکر کړو د باب شروع دونته د نمبر آیات نا دیا بنی اسرایل اذکرونا او پوهه کې اوله رکو کې درې پلېتای ذکر کولې تحریف کتمان تر کې عمل داده علی کتاب درې پلېتای ذکر کولې او دایپ مقابل کې د مؤمنانو صفات ذکر کول درې صابر صلاح او ایمان بالآخرا ازدیزہ نیابنی اسرائیل از گرونا خطابات ستہ شروع کی گئی آشپک خطابات بنی اسرائیل از سرا اوپدے کے یو یو خطاب کے د باندې اسرائیل سره خاص خاص خبره دا او داغې ذکر کړي او لا سما ویلې وا باب کې نعمتونه ذکر کړي ات او دوان نعمتونه ات نعمتونه ذکر کړي اول نعمت جن من فرعون دویم نعمت ذکر کړي چه دریام در تما جدا که او دشمن مستاس و غرق دارنگ دریم نعمت عافوانی شرک سلورم نعمت ذکر کئی ایتاو الكتاب اعتواو الكتاب پنزم نعمت ذکر کئی عافو عن القتل قتل نم اخلاص کڑی شپگم نعمت ذکر کئی بانس بعد الموت مرم اکڑا یا داغینا پس میں بیام جون دکڑی اوام نعمت ذکر کئی دا چې تزلیل الغمام او انزال المن والسلواء دواریا زونه دربان دې سورې ما جوړک او امن او سلامې دل درکړه او اتم نعمت ذکر کئ اغا دا چې انفجار العيون من الحجر د غټې نه مدله چینه نعمت دې دربان دې او دعا زابونه ذکر کئ او ولعذاب دا چې نزول العذاب من السما عذاب می در باندې د اسمان نا راوستو او دیم عذاب پیدا ذکر کای الذله والحوان بسبب الكفران ناشکری موکلا نو او رسوائی در باندې رااله او دا خطاب خطاب الاول د دې ځای نه د 47 نه طرح 61 پورې بوي پدې کې د اته نعمتونه او دغه دعا زابونه ذکر کړي او بیا ان الذين امنوا ولذین حدو یو آیات کے بعد د دې ته ما ذکر کړي چې سره پل قابات نخلا شي گئی چې زپلان کې ډاله والے ام پلان کې ډاله چې ترسوم او عذاب دا ترسوم د الله قران او دو اللہ پو پیامبر ایمان ندر آوڑے نخلاص دل مونشن راشي ای ایمان براڑے اگر یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتینا مخکم یا بنی اسرائیل سره خطابود تب یا یا بنی اسرائیل اے آداد آہ دے بود یا چکم او البې رائیل دپاره د ترغف فينیمو او دا د د تخويب دفاار الله یا بنی اسرائیل اذکروا او اولاد یعقوب اذکروا نعمتي اللتی یاد کئ تاسو نعمت زما هغه چې کلمه دې پتا تاسو باندې و انی فظ ولتکم علال او دا چې ما غواړاله دړکله دې تاسو لرا علال عالمین د خپل زمانه په خلقو باندې علال عالمین ټول مخلوقاتو به معنا نه کئ علالعالم دخبل زمان پا خلق بانده زکا تمام مفسرین دیزا ایک دعا مانا کئی لکا امام کبیر لکا امام رازی آن زکر کئی علی عالم زمانکم داریں گے امام قرطبی زکر کئی یریدو علی عالم زمانہم داریں ابن کثیر زکر کئی علی عالم زمان من علی عالم من کانفی ذالک الزمان آګه خلق دې مرادي چې کوم په دغه زمانہ کې وو دا زمانہ کې ځکه امه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اده ټول امه و دا چې فضل دو کوم غ والې درک تاسو لعاالین د خپلی زمانې په خلکوبان دی و تکو یوملله تجزي اویېږي تاسو دغ را نه لا تجزې چې بدلب وررنکی شي انسان دبل انسان نه یو نف دبل ننفسنا شي ان نظربر وله ی قبللو منها شفا او قبول به نکی شي د دغې ننفسنا شخص قسمه شفاته والله یوخغو منها عادون او وا به نغ فپی دیا والاهم یونسورون او نبا دای امداد وکړی شی د به ونه کړی شی ګورید دار تخویف تاسو اصولو کې ویلو اصول به یې روي نه اصول کې ما ویلو چې نه مونږ کو تسلور طریقو سره الله رب العزتو ازورونه ورکایو سلور طریقو سره اغه یې کم دنو زوروي آی کی یو تخویف او تخویف تاسو ته ویلو دا دوه قسمه کله تخفیف دنیاوی یاره ورکای په مامه سابقه او سرا چې ګوره پخوانی خواني می غرق او تباہ کړه په می غرق او تباہ کړه نو تاسو هم تباہ کواله څنګه کله تخفیف اخروی دا اوس اخروی دی واتقو یوما لا تجزی نفسن دنیا کې چې انسان ځان خلاصای او یو زای کې راګیر شي نو تاویلات اهل سنت کې امام ابو منصور ماتوریدی رحم الله ذکر کوي وایي سلور طریقې اختیاري یو دا طریقې اختیاري چې هغه یو انسان دبل انسان په ځای ځوې زذې مواری اخلمه کده هغه د پښونو زبا دا ځان درکومه خودته سموایا دوین داوی چې هغه سشفارس و غیر او دریمه طریقه داوی چې سفیدیا رښتو وغیره ور کړی او دریم سلورما طریقه داوی چې خلق راشی او ډالو پارا جوړه کی او دا غیم دارلا اراوز وي منګه به اخلاص او خپل زور خای دا سلور قسمت طریقې وي دنیا کې اخرت کې الله را العزت د دې ټولو نفی کوي وَنَتَقُوْ یَوْمَن یَأْرِجِی تَسُودُ الدَّارَ زِنَا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ چہ بدلبن شوور کولے یو نفس دبل نفس نه شی ان زرابر دا نه چ داغه په ځای خپل ځان اواله کی, دا کی مِنْهَا او قبول بن کړی شی دای دا نفس نه شفاعت سکسم شفاعت شفاعت دنب سے مشرک نسته نه قبلیږي د شفاعت تفصیل ماحثه کړهو قدر اجمال سره او ان بیام الله بیا امه یونس کې موکاون اوسه بیلته لګو تفصيل وکم او, او شرایط ما ذکر کړو چې 15 شرایط دی شفاعت دانا لکه اوسه خلکو کم یو داه جوړ کړه دی چې بس مړه زمګر ړونو کیو حافظ دي هغه به مزان سره یو طرف تراکاږي یا ګور علماء به شفاعت کوي او دا د يهودو مليان شي کنا دا دی يهود دا ډېر زياده د ل ډېر زياده زور ورکړي چې بس 4 تر نه پخ ختم دی بټي کې اغستې پلان کوي به شپات کوي او یو حفص به دمره داخلي یو افص به دمره داخلي د دیوا جنا قران کریم ذکر کوي دا خوې د خصلتو دا خوې او خصلت دا خوې او خصلت دا دی يهودو لکه کریم په غیرت کې لیس به امانيو کو مولا اماني اهل الكتابو او اوله تفسیرین کرام ذکر کئ امانی او فایشان د یهودو سو نو بس پزایل ذکر کول او مسائل نه لکه اوس ګورګه خانی دین دی که ک بزرګانی دیندی تبلیغیان حضرات چاګی که مشیوا جوړه کړه ده بس جی منګل مسائل نه علما منہ کئ مسائل نه منہ کئ نو قران تکینی نه حدیث تکینی ساده خدای مشرد خدای پوو کینی دته وساله سو تا مسائل نه منہ کئ صرف پزایل لیګیای شفاعت وکي شفاعت وکي با پدې باندې خلق جریکې په الله باندې او تکړه کوي چې کوم ګناو نه ا بیا کله کوئی اب یا خلق یارا به شفاعت وکایره له زمونږ یوور اور حافظ دي د نن زمانه حفظان هاشا وک الله الله دې رحم وکړي چې دې جنت تلل دا به الله لوې فزلي واتقوا يوما لا تجزي او <وی> یاره گی تاسو دا غره زنا چې بدله به ورنکلی شی نفس د بل نفس ناشې انظاره بار والا یقبلو او قبول بنکلی شی د دې نفس ناش شفاعت س شفاعت والا یوخذو منها د دې می طریقې نه فی وا بنغسته شی د نناس پاکستان عدالت بنی چلتا بر رشوت ورکلو خلاص بشی دارنګه والاهم ینصرون نه ډالو پر راتلی او ګورې قران کریم دا دین نفی زائی پا زائی باندے کئی زائی پا زائی باندے اللہ رب العزت دے یو یو نفی کئی لا تجزی نفسن عن نفسن شیئن ولا یقبل منها تاسو گو رئی لوکمان آیات لمبر تین سورہ لوکمان آیات لمبر تین تیس یوشتہ پارا آیات لیمبر تین تیس درشم اللہ یا ایوها الناس او طولو خلکو اتقو او یاری گئی تاسو رب د خپل رب اغا دخپل رب نا وخشو یوم اللہ یجزی او یاری گئی دا آغر زنا چه بدلا بور نکڑی والدن عو ولده یو پلار عو ولده دخپل بچی نا ولا مولودن هو جازن او نبوی یو بچه هو جازن بدلا ورکون که عو د خپل والدنا دخپل پلار نا شای انظر بر ایسو حکم نشدات لے بیا بلکہ قرآنِ کریم ذکر کئی تاسو اگو رئی سورہِ عابس دیر شمس سفارا سورہِ عابس دیر شمس سفارا التاللار حالت ذکر کئی چھلدی حالت بسی اللہ سور عابس آیانت لمبر تین تیس اغام تین تیس تیدر درشم درشم زفارات سور عابس سورت لمبر اتیائم فائزا جاعت صاخا پس ہر کلاچرا شاک لنگا ان کے رضاک لنگا ان کے چغا یاوما یفر المرء من اخیه پدا رزباند تختبا انسان من اخیه دخپل بدلا شوکه تختیبا و امه او د خپل مور و ا او د خپل پلار نا و صاحبته و بني او د خپل بیبی نا د خپل بچونه لیکل لمرن د هر یو انسان د پاره من هم د دینا یو میزن پدارز باندې شان یو عجيبه فکر بوي یو نه چې دی به پرواکړې وي د هر چانه هر چانه له به پرواکړې وي نبه تمور یادې نبه تخور یادې بی بیا او دا مضمون قرآن کریم نور مقامات کم ذکر کئی لکه سور الحق کا کئی زائی پا زائی بانده را بلیزد دا مضمون ذکر کئی چه دی با دی یو با نتخ تی بدلال تبیانی شور کولی دنیا کې د انسان چا سرا دا سه دا غراشی سو ترخ راشی نرور بیا غور وولی اور اخلاسی دا رنگی مور خفی پلار خفی داریں خزا او بی بی اوال سڑھے دلتا دنیا کې پا مور باند زان قربانے پا پلار زان قربانے ارسا برداشت کئی او دا او پلار کنزلو اتاو کانا برداشت کئی خوالتا کی بیا دا غام اغین بام تختی او دنیا کې حرام او حلال نگوری خوالتا خزی خز دا پارا جمع کئی او د بچو دا پارا آلتا با ام بیا تختی لیکل لمر ام من شأنو یا شأنو یا لیکل لمر ام منہم شانو یغنی بے پروا کړي هر انسان د بل انسان نه دارنګ شفاعت باندې امام اخی آیاتونه صد قدره راړولیو او دا چېอัล تک بیا ایسوک په کار ناراضي ولا یو خذو منها عدلون فیديام د انسان نه نشي قبولونه لکتا سو ګورئ آل عمران د سورې بقره پسې سورته درېم لمبر سورته سورې آل عمران آیات نمبر یو نوی อัลタ اللہ رب العز ذکر کئ 91 کئ ان نهله ځین نه کافرو بشا کا کا سانچ کو فریو کومات تو همدیمله شووه همکو فارون په دا سیال کې چې اودی کافره مرگ والله راغې پ دا سیال کې چدی کافر پهلیو بالا پس هر ګزبان قبول نکړی شي من هدمم دی او تن ددنا د کواللی دځم کې زبان د سررو زرو والله وی دابي اگر کدفی دیور کې پغیبان دی چې مړ کافر بدعات و شرکیات و کلال اللہ وی تاسو تار سو رفی دیو ورکی دازمہ کڑا کشیادرن قبلی گی اولائکا دغا پلیتان لهم عذاب ان علیم دا دید پارا بای عذاب در دناک وما لهم من ناس ورین او نبای دا دید پاراسو کم دادیان ولا هم یون سورون تا پکم تایید ملاو شو ولا هم یون سورون وما لهم من ناس ورین علت بیاسو کم دادیش تا دینا دا سینی چه را بشی او ایچه ازراغلی مزه شفارس کما دا شفارس دا پارا شرایط دي آ دا چه اول با پیغمبر شفاعت کئی قیامت کی بکی گی بل دا چه موحد بدا موحد دا پارا کئی شفی اغام موحدو مشغولو موحدو دا او د دا نه بکیږي بکی گی دانا چه بس شفاعت بی او شفاعت بی دارنگی <تصفيق> فیدیم نشی ور کوله ولاهم یونسرون امدادوم نشکوله دا غا مضمون قرانه کریم یا غنو مقاماتو کې کی ذکر کین چیم داد اوم د بیان نشکوله را رسیدې نشی دلا لکه سوره انعام آیات نمبر او یم کې کی ذکر کین دارنګي سوره مایدہ دا آیات نمبر 36 کی بارشی شب یاد له سو کډاله پر اعلان نشرات لې اوس دا به تور تمهید تخویض او اغه ترغیب فنعام ذکر کا اس تفصیل د نعمتونو ذکر کئی تفصیل د نعمت امام ابو منصور ماتور دی تاویلات اہل سنہ کے وئی وئی دین وقت قو یوما لا تجزی ترتیب کے محقے دے لیکن حقیقت کدار دا تو دے مطلب دا اول اذکرو نعمتی اللتی انامتو علیکم نوائی بیاور پس نعمتونو ذکر کئی اذ نجیناکم من آل فرعون اوای بیا وروسته وای غره دا ترتیب مخکې د حقیقت کيروسه مطلب دا چې دې نعمتونو باندې شکر او باسي او ایمان راړي ګینه غرق او تباب شي او هغه راز کې بیان خلاصيږي وای دا مطلب دی لیکن دا ترتیبوم کې دی شي چې مخکې نه الله تخفیف ور او تذکیر د نعمت وته ورسته کوي او تخفیف ور کوي چې ګور دا د در مدرباندی کړې دي مخ کې چې ګوره کډا نعمتونو شکریا نه کوي نو زایمو بیا جہان نم دی اوس تفصيل د نعمتونو وا اذناجایناکم او هر کلا چې نجات در کا اول نعمت نجات من فرعون او ګوري دا وې سره لګوي او زرا څه زم آسان پدې دا باندې دا تقریبا تفصيل دې ځای په ځای باندې راځي قران کریم کې په خپلها اوس دا څه آسان پدې باندې زم دا وې سره لګوي از نجیناکم من آل فرعون نجات من فرعون هر کلا چی نجات در کمنگا تاسو لرا من آل فرعون د فرعون یانونا یسومونکم سوء العذاب چرا سول بیتا استاب بد بد عذابونا یو زبیحونا ابنا اکم چی زبحا کول بیتا من استاسو و یستحیونا نسا اکم دی پری خودی جینا کئی استاسو نسا اکم نسا اصل کی خزیط اوائی ځاغم عمر رسیدا خزا ویغه تا وین لیکن دل تا جنکو تا نسازا کوي په اعتبار د راتلون کې زمانه باندې چوس خو والا جنایدا لیکن سو وخت کې بتلوه خزا جوړیږي او هغه به ژوندۍ پر خو دي دویمه معنا مفسرین کوي چه به حیا کاولې به به حیا کاولې به یا به حایې به کاولاده جنکو ستا سرا او علماء کرام ذکر کوي وئد دای شرم گاونه به قتل دې د طاره چې دې کې حامل شته او کې نشته ده هغه پیر لبیادر زایکه ولیج نه کینې دې مراده هغه بالکل فیغل عذوان عمر رشیده مرادی او چې کومه زنانه به حمل وو نو هغه به وجلا چې دا حمل د سره پیدانه شي ابه وجلا یا دا چولما کرام درمه توجیم یو کله لکه شیخ د شاپور مرجان کې کړه ده هغه وایي استحیون نساکم ځواندۍ به پر خودي جنکای استاسو د پاره د بد غرض مطلب دا چې وړي جنکای به پرې به خودي نو اغې نه به غرض داو چې رښتو د پیغلی شي او دې سره بیا مونږه بد فعلی کاو او دا چال د فرغونو او د فرغونیانو او دا اوسم یورپیان راغستره د دې دور کې دغه ظلم شروع ده ځوانان وجنی او جنانکوت چې کندې ده بهایا هر اسباب را رسول او سزمنګ مولیانو دا غي برفور چې کندنو تایید شروع کړل دي لکه هر ځای کې سکول جنانکو سکول جنانکو یاد اوسه ته پدې تعلیم د سکول سره ده سارا چرېم انقلاب ناراضي انقلاب اسلامی خلکو یې تعلیم کوي مسلمان رسته ده مسلمان په هغه تعلیم باندې باندې په مرکزي خصوصا ځانانه قران وی وقرنا فی بیوتکunna کور کې کینا او قران او حدیث کور کې زدا کا و ذکر نما یتلا فی بیوتکunna ای من آیات الله وال او پدینہ کای راو او چې زور شروع شوه د دینکو په سکولونه باندې شروع شایره افغانستان کې چاول مهم شروع کو نو د جینا کو سکولونه شروع کای دا اوله دا زکه چې جینا کای بهر نو پالارا باروان نه چابلیکلی ای زیډ دا جنہ کوتای شاری په دیوالونو نکړ چابلیکلی ایس اے 446 4 دل جلې 406 4 دل سوداو 4 منی دا ټول دی جنہ کوتا لیکلی او دا یو مهم دی د یهودو چې جنہ جنان کوي د سره به حیا شي دا رنگ جنہ کوي به حیا کول غواړي په دی سراځه به ان شاء الله کوم سوار لو کالو کې یو ځنا نه په سوارله سو کاله بعد چې کم دی ی هوود نه سوه او د یورفیم مالکو په اشاربان دی دغه چې کم دا جونه شوورک لدي یهدو او دی سایانو او غې زه انشاءالله تاریخ ذکر کوم اووا به چې داروو په پاکستان کل داننګ دې نورو مالیکو کې قرطبا میسر کې دا چا چاچاراو خلل دا سوار له کاله بعد او دا تصویران څنګه تاسو ویني د زنانو دا چې په صابون تصویر دې زنانو بربند تصویر په بسکټو بربند تصویر دې دا چاچاراو او دا کم وخت نشورو دا يهودي او سازشته صرف د دې لپاره چې مسلمان په دې باندې کمزوره کی روم باندې جنگ شروع دې او صحابه کرام روان دي او امیر تپا تولا گیده روم بانده جنگ شروع ده او صحابه اکرام روانده او روم والا جینکی خواهیس که مشاوره وی او خلکو کو چکمدنو دا سازش جوڑ که چه یارا منگ با دا سوکو چه دا خستا خستا جینکی با راو باسو او دی باندې با چکمدنو دا اغلو او دا, دا جینکو پا تماشا بانده شي او مونبا چه کم ده نو ملک فت مونبا چه کم ده ده وجنو او ده بختم کو امیر تا فتاو او اعلان او کو وی ای خلقا وی واو رئی زمان اعلان اسم او و قال الله تبارک و تعالی کل المومنین اغزو من اب ساریم واو رئی او دا امیر اطاعتو کئی دا اللہ حکم ممنی اللہ حکم کرده ده چه مومنانو توایا چه خپل نظرون ده خکتا کی مومنان او اګهی تردی پورې صحابه کرامو جنگ شروع وکړ روم پد هشو خو صحابه کرامو برو نه قتل تردی پورې چې اخيره کې یو بل تپوس تا تاسو کوي وایدا خار سو چاته دوچتو کدرې چته وایمونکو قتل نه دی یو یې مان دي کتلې بل وایمان دي دامیر د امیر حکم دارانګي مسلمانانو زنانو ته حکم دی دار سو په نظرونه کھاتا کوي او زب ان شاء الله خپل مقام کې څه کوم سره په نظر کھاتا کول نه مخک و توای په ځان باندې غټ پړونی نه غرزو یو دنین علیهن من جلابی بهن دا ظلم شروع کړه دی په دور کې چې جنہ کوي بے حیا کی او چې کم ملک کې خزې خراب شي نو هغه ملک کې چې کم دی بیا فسادات راځي او هغه نه لولې فسادات جوړيږي جګړې کیږي کی کی نو په باندې کیږي نور فسادات دا مسلمان بغیرته وک چ را نو هغه په دی را چې جنه کو خرابی شي دا نن سبا چې کم بازارونو کې دا ماحول جوړ شوی ده لګ راټ د سوابوي د ځنا لوی اړه او دا یو ساز دی او دا د سواب ټولې پختې دا پهکې ګځ او هغه بغیرته پختانوهغ اډو دا وای نه لکه کور او راړه کور کې د خواښې کې که خوای وا چې یو کنی یو دو غهبطی به ساس کې ظریبو هم نه باندې خو هم کلهکه کل عمل کوو کل که نه دارنګې می بازار د ټوپه داده زنه لویا داده او د دا پردو شاته یو یره دغه خوخی ویا کپڑے خوخی کپڑے چته خوخی کپڑا راکاږي او دا تبوای دا چې دای چې د مور پیدا دی پی په یو سره وځایر ولی دکاندار خو د سړی توبو او کلهړو پردات نشته دکاندار نه مامله پردا کوي دکاندار نه کولا کچه بس دای دا د دا مور راولې دغه پرد نه نشته الان کې د مجبورای په ماکام کې چې ډاکټر دی ډاکټر لالاړي لاس ته خوګ دینه ډاکټر ته واخ مخ نه چبستو سره ناشتی جدا داسو شو دا داسو دا دا شو نصرف اغلاس او لاس کم اغ زخم اغ زای به خیدانه چې تا ډاکټر سره غب شب جوړ کړی دا لوی فسادات شروع شوه دی په دې ملک کې او دا د بهیا کول او د خزو د فار او دا پرغونی سازش وو وَيَسْتَحْيُونَ او اَوْ بِحَيَاءٍ لَّبِيجْنَ كَيْسْتَأْذِنُوهُنَّ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ اَوْ پدین جات کی دو مانی دی وفِي ذَلِكُمْ اَوْ پدین جات کی یو لو امتحان یو لو احسانو پتر ربکم در طرفا درفتا سنا عظیم انتهائی لوے بلاءٌ کے تنوین او عظیمن کے ام تنوین لتعظیم وقعدن فرعون نامے چې کم دا مانا وفی ذا لکم او پدی عذاب کی بلا ان امتحانو دطرفا در افستا سنا عظیم دیر لوئی دیر لوئی امتحانو در باندے دی عذاب کی یاد ریم امانا شیخ دشاپور کئی مرجان کے او وفی او پا دی عذاب کې بلاون یو لوې احسانو د عذاب کې در باندې هم احسانو سم مطلب په مسلمان چې دنیا کې عذاب راشي نو دی باندې د د ګناونه لکه حدیث کراځي چې یو سړی د یو د پخ پاکه ازغې مات شي نو هغه د واړو ګناونه صغیر الله ټول ماف کوي نو چې هغه صغیر په الله پاسینه معاف کوي نو له امتحانا تراشي نو پاره باندې رضا بل قضا پکاره ده د الله احسانات و ان او قد اعذاب کی بلا ان یو لوی احسانو پتہ میر ربکم در طرفا درښتا سنا زم ډیر زیات لوی و اذ فرقنا غورا اول نعمتو اذنا جینا کوم د فرغون مخلاص کړی د فرغون مخلاص کړی دا نو داوی سره و لګو او بو دو ربکم شګ بسرب ما تواہی بل چاتانا عبادت او بندگی صرف زما به کوئی دا بل چانا او بدو دو ربکم و اذ فرقنا بکومل بحرا حالاک د دشمن دادویم انعام و دشمن مستامخه تتباک او دشمن می دل غرق استامخه تا او تا کتل نو چتاوت کتل او دشمن می دل غرق نو سما بندگیو کا کنا ای ز فارقنا بكم البحر او هر کلا چمگا جدا کرتا ستا ا دریا بلرا فاجیناكم تفصيل سورہ واقعہ د تفصيل د دی صورت د دی واقعہ اب انشاءاللہ سورہ یونس کیراج دارنګ سورای شوارا کې سورای یونس آیات لمبر 9 کې سورای شوارا آیات نمبر 52 کې دارنګ 60 کې دارنګ زخرف آیات لمبر 55 کې دې مقاماتو او کبرا شي چې بنی اسرائیل تعالی نه بول عزت د موسی علیه السلام په ذریعہ باندې حکم وکوه وې تاسو زئی او دا ملک پرېګ دایي آ چې لاړل داسې روان دی او ما ته د دریاب راغې رستم له کار دی د فرعون اصحاب د موسی علیه السلام وي ان علی مدرکون یا موسی مون فراگیر شو او مون کو باسوس ما ته دریاوب دے اغاتو ای نا کلا انما ی ربی سہی هدین ما سره زما دراب امداد دے د پیغمبر یقین انتهائی کامل وی دا نا چې د بزرګانو دین پښانته دروغه کیسې جوړه کې خاص کر په موسی علی السلام باندې سمته فلي دی بیا ادا چلو ادا ادا سړی په فلې ناراضی کلا موسی علی السلام دا تاسو کو چلا ته ولی نه ودکېګې کله سي دا ټول <سؤال> خرافاتي دی باندې غواره بازه مکه واوکادو کې سړۍ کافر کېږي یادارنګي وي مصالح اسلام ته او درياب کې چې کم نن نو دی خو یو خړ کې یو سړی کوټه جوړولای هغه ته چې مصالح اسلام باران براشي نو هغه ته چې لسکا له باران نکېږي چې خاص دې الله څخه له لږه چې دغه سي یو وی الله او ته چې ځوا ته چې باران به وشي چې باران وشي دراغه چې ولې چې باران وشو وی چې یو ستاون چغلی چې چغلي پټ خلکو کې موجوده الله ته چغلي نو بیا وا خود باران نکې دا خرافات دي دا ټول واهیات دي دا پیغمبر یقین انتهائی کاملیا ده سه بهودته پوسونه نکي وا غرقنا علی فرعون اوس ګور موسی علی سلامتے ما سره زما رب دے او الله رب العزت حکم دریاب هواه دولس قبیله و دولس لارې جوړشوي الله رب العزت اغه شي کم دنو فارکل او فرغونه او فرغونیان اغه غړ کړو چې لکه سوره یونس کې براشي بیا یوګدی کلي می خو الله رب العزت غرک کړ او الله رب العزت پرې نو فدو نو دا یوبل هلاك العادو دشمن ميداله هلاك او دشمن چې مخه ته هلاكيږي او انسان وته ګوري دا ډېره د خوشاله خبره لکه نبی علی صلاتو سلام خیبر مقام کې او ځانګی کې ناسته او لگا علامه ابن کثیر ذکر کړي او یو صحابه او یو يهودي را اوسته او نبی عليه السلام پډې را کوي باندې ناسته او صحابه او يهودي ال عليه او هغه لته او نبي عليه الصلاه خان دي او ګوري وته دشمن جي دایلا کی دانا چر وای که بوشمړ شو بیمانه موږ نه به الله تاسو کې تانه دې کوي موږ نه به ان شاء الله لا نه کوي نبی کوي رانه ولا تسالون دا که بوش به ایماه عملومونږ نه به خدای تپوس کوي او خیره خیرمون کوي بوشته د بوش الله ډ ایمان نصیب کو نه او چې څوک د بوش د ایمان سوال کوې الله د دمم کافر کی چی د جا نه م او سره ځای شي د بوش په ایمان ک تا دسملاږي تا د پیغمبر غمبر دعا خلاف خلافې چ کم سړی ظلم مې انتحات اورسې لکه د فرغون او د پرغونه زیات ظلمونه بوشکله او د بشه حمایتانو هغه ته بیا د هدایت سوال کین رب نث مس على اموالهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب العليم ظلمین ته اتا ورسره د هدايت سوال کوي الله اکبر مقام مقام په جندل غواړي <تصفح> و ایز فارقنا او هر کلا چه جدا که منگا تانستا دریاب فانجاینا کم نجاد در که منگا تاسولارا و غرقن منگا فرغونیان و انتم تنزورون حال داو چه تاسو قتل تاسو قتل او دشمن ستاز دشمن ستاسو ماکی تعالی کې دو او د انعام الله وی دا در باندې ماو کو نو چې ما در و وکاو دشمن مې دله تبا کو نو زما او بدو ربکم بندگی سره زما وکي اغرقنا آل فرعون معنا سمو کوي غرق لومږه فرعونيان مجموعی معنا مراده نه نه چې مضاف غیر د مضاف الیه نه لګا شه د پنځ پیر اګی ذکر کوي درس کې او شیول قران رحم الله بووي چې دی ځای کې محقق داوانی رسال علیکله دا ان نجاته فرغون چګورا آل د فرغون غرق شو او قران شتاغي ویلو منطقيانو طول مر بلګا اوسو مبتدین له قران چارته ورسي تاسو لګو ګرئ سورای بنی اسرائیل ايات نمبر 103 الله رب العزت ذکر کئ چې فرغونیان ټول می غرق کړي دي اغراقنا هو ومن معه جميعا دول پرغون ميم غر کا وسوک غ سرا او غا ميم غر ک دانہ غرک شو او پرغون بچو دا خرافات دی 103 سورہ بنی اسرائیل پیندلسم سیفارا فارا دا ای پس ارادو کړه د فرعون ای دا چې دیت سان کې د ایلارا یا او یاروی دایلارا د دېزمکینه چې وباس یا او با سي دایلارا د دېزمکینه فا اغرقناه و مم ما هو جميعا غرق له د لراو اغه چاله را چود سره ټول پټولا الله و ټول مې غرق کړه او تبا مې کړه اغرقناه و مم ما هو جميعا ازاریات آیات نمبر 40 کيم دغه مضمون بیا ذکر کړي چې دې مې غرق او د ور میں مې اټول غرق کړي نو در یاد در لجو دا کو دانه مد در باندې ما او کو دان انګه دریم نعمت ذکر کئ ادا چعف وا ان شرک ما دتا شرک او معاف کو مو یستا نو اوس مو زمانه مد او منه کناو زما عبادت وکئ دریم انعام ا ذکر کئ او واقع دان سیوا چې موسی علیه الصلاۃ والسلام نا الا چکم دے وادو آغستا دا دیر شو شپو چرا شا کوئی تور د دا دید پارا چھ اللہ دا لکتاب او سا حکامات در کی او آغا کم دے بیا سلویخت و رضو طور سیدالا کدل تاربائین لیلتن ذکر گئی او سور آراب کے براشی ایک سو تریالیس کی سلاسین لیلتن اللہ اکبر وازتا مسال سلاة و شلال نو تفصيل دوا کې وراشي سوره طه کې ساميره لګید او ساميره چې کب نه نو اسخه جوړکال قاليد قفطان نرا پټکلو راوړو یا ته خاديلا ف اريتن سوالي او اغينې څخه د اور ته واچول او اغينې څخه جوړکاو او دای کې داسه سپرنګانو لاګول یا داسه سوريو کړه چې سورې کې باواد یو بل طرف نتلانه اغې باواز کاو او هغه आवाजونه شروع کړ او خلکو ته وی ها ذا الہکم و الہ موسی فنسي دا راست تاسو موسی اسی کوئی تور ته تللی راست تاسو خدای خدا ده عام بس د شرک زړه مار بس هغه ته عبادت شروع کړ چکالا موسی علیہ السلام راغه بیا د هارون علیہ السلام نه تفوس کئ تا ول دی نه یا ما هو تا ویلو په او jihad می زکنه کو چې امیر ثوی نو دیواجنه می چکم ده نو خبره لګه سستا او سختي نور مساله مو ته کړی ده دا نه پس بیا موسی علیہ السلام سامری ته متوجی شوه دی او بیا قوم رست توبه استدا الله یې مارته غام معاف و عزوااد نه او هر کله چې وته منګواده موثالله سلام نه او با نه للهتن د سلویخت شوف سمتته خزو تو موله اجللا بیا اونی تاسو کې ل را پخدای تووب من بعدې هی پز د لو د موساال سلاتو سلام نه انتونوم ظاللیمون اوي تاسو ش کوون کې سمهافونه ان کوم سم بیا افه اوکله منګه تاسوته تا من بعدې ظالې کا په دلی ش تاسوونه الله الله کوم تا سو شکر و با سی عفو عن الشرک دام در تماف کنو او بدو ربکم زما بندگی بلچا بندگی مکوی و از آتینا موسا الكتاب سلو نعمت ذکر کہی فبني اسرائيل وبنيه واذ اتينا موسى الكتاب او هر کلاچ ورک مونگا موسى عليه السلام لا کتاب والفرقان یعنی بیا لهن کې د حق او د باطل لعلكم ته تدد دې د پارا چتا سullar عمومئ کتاب موله ورک موسى عليه السلام راغله دے او تورات راوله دے الله ورکله دے او توران تفورقان وئ ابو منصور ماتوریدی رحم الله یو وجدان ذکر کوي و دې دی و جن دیتا فرقان وای چې دې کې حلال او حرام جدا جدا بیان شو او بیا هه قاعده ذکر کوي وای و کلو کتابن فرق فيه بين الحلال والحرام فهو فرقان هر هر کتاب چې حلال او حرام کې تميز وکړي هغه ته فرقان وای یا فرقان وای ورته څه لما فرق فيه بين الحق والباطل حق او باطل اغه پی جدا کړو د دیو جنواته کتابه او ایات وفرقان د دیو جنوای چې مخرج مینا شوبحاته شوبحات نو نه راو کوه د دیو جنه قران تام وای قران تام فرقان ویلی دی لکه تبارک الذی نزل الفرقان لکه سوره فرقان آیات نمبر اول کې سوره فرقان تبارک الذی نزل الفرقان قران تم فرقان ویلی دی چې د مخرجانی شوبحات ته په شوبحات او د قران کریم نه راوځي نو فرقان موسی علیہ السلام لا کتاب ورک او اج کم نے دان نعمت څخه بدای باندې چې توسل اور مومن چې کتاب ميدار ک دان نعمت در باندې وک نو او بودو ربکم زمان بندگیو کیدبل چانا وا اذ قال موسی پن پنزم انعام عفو عن القتل چې موسی علیہ الصلات والسلام کلا او دای چې کم دا شرکیات کړو نو اللہ رب العزت حکم کو چخ خپل پھلخ پلوان در پاسی او چ دی خپلوانو پلوانو کی چا شرک کړه دی دې د سچی عبادت کړه دی نو اغه او او دی اوج ني نو چ وی وج نو الله به توبه قبلم او چ کله دی آماده شو قتل ته دی چ کله قتل ته آماده شو او تیار شو او اغه دی او کچه بس وج ني الله رب العزت ویس تاسو دا آمادګری اوم دا پدی باندې کفایت کوي له حاضر سماع او کړه زې موج وجنا اما الله په مې روبانو كلا عفوال قتل اغه نه مې تمافي خیر وز خير د مې وجني ا مې ته ام معفو نو اوس خو زما بندګي وکي کنه ډير سر کاشم بعضي مفسرين لکه امام سيودي رحمه الله اته کم دي زایداره روایت را نقل کړي چې او يا زره دین قتل شي او يا زره او امام سيودي کې دا یو مصیبت شته لکه امام غزالي کې دا یو مصیبت شته چګم کتاب ګوره نوراتاب او یابس ټول راجمع کړي او دا د بازې مفسر د محدثینو یو زوږی خوای دی د پالدان نه راجمع کړي چې ګینه دا ټول صحیح اغه اغه سه هاتو پرې خو دې په ناظرینو باندې چې تاسو ته صحیح عقلی او خراب چې کم دنو پرېګدیه ماخلی مرضیان راځو نو اغه یې تر سره نه کړی نور مفسرینو دې صاحب اندالي کړي دې چې او یا زره د دینه قتل شو او الله وتعالیٰ تاب علایکم او یا در درکه قتل شو مهربانی می در باندې وکړه او یا زره ميدانه مردا وکړه دا مهربانی دا د دیو جن الهام الرحمن کې شیخ د باجاول ذکر کوي ها وای 6 دا خبره دا غلطه ده عائشہ القران رحم الله بده تا غب شپې چې دا د مفسرینو غب شپته دا خبره صحیح نه ده او دا شول قران رحم الله دا نه چې بس دا ځانه چې دا صحیح نه ده علامه ابو منصور ماتوریدی رحمه الله تاویلات اهل سنه که پده بانه بهترین رد کرده پده توجیده را خبره کرده وی کچر دار خبره اومن لشی نوی دار خو طوبه بیا شونه دا خو حلاکول شو وی دار دیو جن آغا وی وی و لئن القتل هو عقوبت الكبر لا عقوبت الاسلام قتل هو چه کم دار دار عقوبت دار کفر د دا دار دار اسلام عقوبت خونه دا. او دا خبره خوی ثابت شوی دار چه دار ایمان راول دار دا که خپله غ ما سقطو فيدي همقرآ زيکر کوي ه او هم قد زلو قالولهلهرحمنا ربونه فلنا نه لکوونه نه من خاسرین لکه سی عرا ای40 کې چ راي هغې په توباې ده د هغې بیا د قتل کول نو کوفر خو چې کم دی. قتل داهو د کوفر حکومت او دی همایې مسلمانان شوی دي داغه پس ول بیا سزا ورکي نوې دا خبره صحیح نه ده وې د دینه هو بیا د علم مשי فیحصل الارسال للقتل خاصتا لالدینی لال وې دینه خدام علمیږي چې بیا بیا دا دی دې د پارالېګل چې بس خلک وجنې دا خبره وې صحیح نه ده او بیا نور توجيهات هم کړي د خواله توجيه آغست دا اغستې ده علامه ابو منصور ماتوریدی تعبیلاته علی السننه اللہ واذ قال موسی هر کله چې موسی علی السلام فل قوم ته یا قومه قومه زما بشکتا تاسو ظلم کولره پخمل زانونو باندي بنېولو د پنیولو وَلُسْتَ... تاسو د خله را په خدای توب باندي پس توبه او باسي تاسو خپل خالق ته الی باریکم ای خالقیکم او مبشرین کوي خبره آغه چاته وای المبدع ناش نا پیدا کوونکه لکه بدیو سماوات شوی فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پس اماده کی تاسو ځان خپل قتل تا یا قتل کی انفسکم خپل ونه نه چا چې شرکړه دے زالیکم دا خبر تاس تاسو ته موږ را د تاسو لپاره آینده باري کوم پنځ درف تاسو باندې ففعلتم کله چې تاسو دا کار وکي نه آماده شوي نو فتاب علیکم مہروبان یو کړه په تاسو باندې دا الله توبه قبل انکه مہروبان تو توبید علی ا عفوان القتل ا غیدہ تماف کو نو چریدہ قتل تماف کنو او بو دو ربکم دا غرب بندگی وکي کنه ولی بل چاته چغوئی ولی داوی چی انبیا اولیاء بزرگان ا غیر امدد کیږي او امدادونه کولی شي دا سیمه کوي و اذ قلتم شفقم نعمت موسی علیہ الصلات والسلام په قوم باندې په بنی اسرائیل او و اذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نر الله سپغم نیمدہ چې باز بعد الموت هتاسو دا وکړه چې د الله ذات کې مو ګستاخی وکړه او, او غلطه مطالبه مو شروع کړه بیام الله رب العزت وای ما معاف کړی نو اوس خو زما بندگیوم نه کړم <تصفح> او اوس زما بندگیوم مفسرین اکرام ذکر کئی دیزا ہے بانده اوگ دو اکیات راغستی دی موسیٰ علیہ السلام چه تورا تراد او دیتے اوی چه د الله اللہ دا احکام دی نو وی دا احکام چې کم دن دا سختی لگا شی دا پینڈای ذکر کئی جوائر که منگ دی تتیار نوی دا سخت سخت احکام آتی بازی دا سیو دا چه غی دا ہوئے چه ٹک دا منوی خمون سر دی اللہ را بولیزت چ موسی علیہ الصلات کسان څخه څنګه ځن او واغستن اولا کوئی تور تا او الله را العزت کلام او قوم او دای خلکو واورید دا هم لیکن چې کړه دا واورید دنو بیا ګستاخانه ل پاش وروک لوینا مونږ چې الله او وینونو اعلی مونږ چې کم دنو د احکامات منو د دای دا مطالبه دا ان ته اید ګستاخی مطالبه واو د ټال مټول فضل الله رب العزت یو څنګه د مرک په روح کلا دا ایبنا پرشتے پہ چگووولا او دا ٹول ملشو او بیا اللہ را بولیزت جوندی کڑی دی آغا نیمت چھ گورا بیا میم جوندی کڑی دا مرگ مرگ دا عقوبتو او دا سورے بقرا زکر کئی لکا اول دا نمونا دلتا شوا او دویم چھ کملا نو بیا دا دی سورت بہتر او تریتر کے برا شی بہتر لمبر آیات او تریتر کے شابن اسرایل کي مړه شو او اوا غاجوندې کړه الله رب العزت دارنګي بیا براشي وزيرا عليه السلام دا 243 کې هغه د کورون چه خلک تخطیدلی او الله فی عقوبتن مرغراوستو فقال لهم الله موتو دارنګي وزيرا عليه السلام الله وفات کړه دې او بیا یې چکم نه جون دې کړه دا واخه وراشي پ 259 کې او دو کې ساٹھ کے با بیا دا سلور مرغان واقع راشي چې مرکڑی دي او بیا چې کم دا جوندی کڑی دی او اغیر دا باز با دلموت نمونی دیای ہے که زکر کئی خود دیتاوائی مرگ دا عقوبت ارچه دا مرگ دا تاجیل لکه امام قرطبی وغیرہ نور زکر کئی اما موت و تاجیل پلا حیات باده د دا تاجیل مرگ چھ راشی دا نیٹه دا غیر نفس بیا حیات نئی داننج د انن څخه ځکه خم خلک راو تی دي خبر کی مړي ژوند دي دي داده لوانو هسپتال دا بوتل لغواړي د دماغ خراب شوی دي مړي ژوند دي دي پاګلا مړ وتا مو ای دی حامل د متغیرینو په یو بل باندې کې پوي ګرن حامل د غسر سره سې کیګم نه وا ایذ قلتم و ا اذ او ار ک ل ا موسا و ت ا س و ی ا موسی و موسی ل السلام نل نو مینا ایمان نراړو مونږه فتا باندې معنی تصدیق نه کو استاد خبره حتا ن ر الله تر دې پور چ وینو مونږه الله تعالی ل راجهر تن پډا غ باندې پس اونې و تا س ل را اگ د مرګ و انتم تنظرون او ی ت ا سو چ ک تلمو ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا پور تک مونږه سولار اپس د امر استا سنان دا احسان می در باندې وک شه دا احسان می در باندې وک نو تاسل ادا پکار دی چې زما بندګی وکئی او بو دو ربکم و زل لن دا اوم نعمت الله رب العزت ذکر کئ وزللنا او سور او کومګه پتا سو باندې تذلیل الغمام سور او کومګه پتا سو باندې دواریا زنا وانزل الله اوراولېګل د غیب نه درک کومګه تاسو لرا المنا حلوه واس حلوه او ملزن ملز دا مودل درک من او قوالگان سو کوی ترنجابینو سو کوی یو هوگ شو سو کوی د حلواوند کیو شو راتبا وداسه پروته په پانو باندې دای برا ټولو سو کوی گبینو او بازی مفسیرینو لکه امام قرطبی اجماع نه کلکړی دا په دی باندې چې ثویرم به اجماع مفسرینو چې مال د سلوان مراد ما نه ځان دی او علامه ابن کثیر پر پای رد رات گئی چې نه دا خبره صحیح نه دا دا خبره بهتاره نه دوه وي زکه وې دي کې بازه علما او نور اقوالوم بار کې مړزان او اکثر مفسرین دا او دا سه چې کاله میدان تی کې دای دغه سرګردان غر او اوغا jihad نه انکار کړو سرګردان غر زیدل نو شکایت وکړه موسی عليه السلام ته به خراکی نشته نو الله رب العزت والا من او سلوا ورکلم اللہ و ضی گورا کلیمو زمانہ فرمانی ہوا بیادر باندے ماد انعامات اوکڑ نو چدا انعامات میں دربان دے اوکڑ نو زمانہ بندگی اوکئی کنا و زللنا او سورہ او کمگا پتہ سو باندے دو ہری ازنا وان زنا راو لے منگا د غیب نہ درکمگا تا سلہ من او سلوا ا ترنجا بنا السلوا من زن کولو او ویلو منگا چرتا جو قران کریم کے واقعہ تیرا شو امر سرا نو دا غینا مخ کې لفظ دو قل نا موضوعي قلنا او چرتا چه د استقبال واقعا ذکر کړي قران کریم فامر سره نو البته دا, دا غینا مخ کې لفظ دو قالو یعنی او به لشي دای تا دا موضوعي او دا شیخ د ویسا او به ذکر کول چې شیخ د پندای اب ادا وین اویدا دو حسین علی رحم الله قاعده او چا غو بداس ذکر کو نو دلته مطلب دا قلنا ویلی ورته مونږه لو خوری تاسو من ی باتې د پاې دا هغه غورهغ سی زونه چې در کړي منګه تا سولاه ماضالله موونه مانس د ک چې بیا نه کوی غوره نقصان او ننکه دی زه منګه واللاکن کارو لکن نو دی پپلو باندې ظلم کوون کې دانا بعض خلکه کوې م یوه ماضالله موونهپله ی مولی نار دا ی ماله موه منګه ظلم نهکی لګ دا متقلیم ې غفونه ده. مبتدئین ان شاء الله په قران نو خوې بس د الله رب العزت یو پېسلامه سال صرف ان آیات الذین يتكبرون فی الارض بغیر الحق داد دا الله رب العزت پېسلامه شه بدتی ته د قران فهم نه نصیب کوم بس الله اکبر و ظلمونا نقصان نه کړی د زمنګه ولیکن کانوا ولیکن ودای انفسهم یظلمون پخ فلزانونو باندې زیاتې کو و اذ قلنا ندخلوا هذه ڈلتا نوسا آیو عذاب زکر کئی اول عذاب پدیواندی نزول العذاب من السما دا اسمان نمی درباندی عذاب راولے گا وزالیمانو زمان آفرمانی موقلانو معذاب کرزی دی ولی مودا فرمانی کولا نزول العذاب من السما واقعہ دا سوا مختصر پس منظر ذکر کوم مفسرین کرام ذکر کړي چې الله رب العزت دایته کم د دا jihad حکم کړه نو دغه غینې انکار وک بیا موسی علیه صلاتو سلام میدان ته وی ک الله رب العزت واغست وفات شو بل پیغمبر الله رب العزت شومویل علیه صلاتو سلام اگر علی گله ده داغه په مर्याد کې هغه زړه بوډا غانم مړ شو نوجوانانو سره jihad او کا اعمال کې چې کم ده بیت المقدس وغيرها د علاقې فتح کړي دای دا واغسته او الله تعالی چې کله بیت المقدس ته ځي او فل علاقې متعاصو کومه قبر کړه دي ته ځي نو عاجز یې سره داخل شي دا او الله عاجزي کوي او الله تعالی عاجزي کوي قاولا اوم او فعلنوم فعلن عاجزای سره ځي او قاولن داوې چې الله زموږ ګناونه معاف کړي نو زبا تاسو تاسو ګناونه مااف کوم په دایسه چالو کو دایو ای چتلل. نو اکل خانه یې دا سه اکل خانه یې تلل او دای دا اډوې